și în cer și pe pământ, El-Ni Pentru toți cei care se gândesc la sufletul lor, veșnic anunțăm cu bucurie, iubiți ascultători, aducerea programului le 170 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe studiem de o bună bucată de vreme Cuvântului Dumnezeu, respectiv Noul Testament, și anume ne aflăm cu studiul astăzi la versetul 37 din Evanghelia după Luca de la capitolul 12, numai înainte însă de a mai urmări evenimentele care au avut loc în munți în legătură cu Pavelică, preotul și părintele lui adoptiv, bunicul Juriga. În împrejurarea din lecțiunea trecută l-am lăsat pe Pavelică, îndreptându-se cu grăbire către Coliba lui din munți, de unde lipsese pentru 15 zile și se făcuse tare dor de bunicul Juriga. Astăzi aflăm că, între timp, la colibă se întâmplase un eveniment deosebit și anume, bătrânul Juriga primise o scrisoare, dar nu de la copiii lui din America, ci de la Lesina. Acesta îi vorbise deja lui Lisca despre biata lui soție și acum tot Lisca citea scrisoarea în care era vorba tocmai de ea. Iată așadar conținutul scrisorii. Mi-am găsit femeia destul de bine. Mama însă îmi spune că nu trebuie să mai lipsesc, căci atunci nu mai are trai bun. Și totuși sunt silit să mă întorc la munte, cum știi, căci nu vreau să sufăr mari pierderi. Mă gândesc să-mi iau soția cu mine și să te rog cu multă stăruință să ne lași atunci puțin băiețelul. El e așa de drăguț că dâns are să aibă cu siguranță plăcere să-l aibă lângă ea. Iar ține tovărășie acasă și în pădure și n-ar singură. Să știi, îți voi răsplăti serviciile. Pentru Dumnezeu te rog, nu refuza favoarea aceasta celor doi loviți de soartă. Pavelică are să ne lase culcușul lui și are să stea iar cu dumneata ca să doarmă. Femeia mea va pregăti masa pentru toți, ca și cele necesare gospodăriei. De aș putea avea pe Pavelică pe lângă ea, ar fi pentru mine ca și când Domnul Iisus mi-ar fi trimis el însuși un înger păjitor. Citind ieri în prorocul Isaia aceste cuvinte... Și un copilaș și a condus, mi se părea că văd pe Pavelică. Nu este el micul copil care ne conduce la Dumnezeu? Pudeam ști să credem ca el. Citind scrisoarea, Lisca își sterse de mai multe ori ochii de lacrimi. Da, așa-i, un copil și a condus. Juriga era foarte fericit că poate să facă un serviciu lui Lesina loc era, n-avea decât să vină sărmana și domnul îndurărilor să călăuzească pe Pavelica să-i facă bine. Dar ce are să zică băiatul, dacă ar ști ce l-așteaptă când are să vină? S-ar fi așteptat la orice mai degrabă decât să audă spunându-i se că n-ar putea să se mai întoarcă la iubitul sau stăpân. El a simțit că de mult era legat sufletește de părintele când bunicul nu l-a răsat deloc să plece luni dimineața, deoarece lesina și cu femeia lui trebuia să sosească după prânz. El, pavelică, ar avea grijă de ea, în timp ce bunicul și culesina ar fi la muncă. Ar sta deci lângă ea în colibă ca să-i facă tot felul de servicii și ar însoți-o când ar avea să meargă după ciuperci. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru lecțiunea de astăzi se încheie aici, în legătură cu pavelică în Țara Luminii. Este extraordinar de impresionant să vezi ce schimbări produce prezența Domnului Isus adevărată însă într-o inimă? Când este vorba chiar și o inimă de copil, dacă nea să leșnește cu adevărat Domnul Isus, iată ce a putut să facă în prejurul său în comunitatea în care locuia, cât de simplu era el. Ne dăm noi seama ce schimbări ar putea să facă Domnul Isus în casa în care locuim noi, în biserica la care mergem? La locul de muncă, la birou, pe câmp, oriunde ne aflăm, dacă l-am avea și noi cu adevărat pe el în toată simplitatea, așa cum l-a avut și Pavelică? Dovada locuirii lui Cristos în inima lui Pavelică a fost faptul că cei din jurul lui au fost conduși la Domnul Isus Cristos. Dovada locuirii lui Cristos în inima mea, care mă numesc creștin, Indiferent de ce denominațiune aș fi, dar dacă mă numesc creștin, spun prin aceasta că îl am pe Hristos, această spusă va fi însă dovedită prin faptul că cei din jurul meu îl vor cunoaște pe Hristos, îl vor recunoaște în viața mea și în lumina lui Hristos, care și-a făcut locuința în mine, vor veni și ei să-l cunoască pe Hristos. Doamne Tată Ceresc! Ajută-ne, te rugăm, că ascultând la mesajul pe care ni l vei împărtăși și astăzi din cuvântul tău, să ajungem tot mai mult conștienți de acest adevăr, a cei care nu te-am avut până acum decât cu vorba în viața noastră, să te primim astăzi în realitate în noi, de așa manieră cum te-a primit și în încât cei din jurul nostru să te cunoască. Iar cei care din mila și harul tău te-am primit deja până acum, dar te-am neglijat. Te-am lăsat ca pe un musafir părăsit într-o cameră oarecare, fie ca mesajul pe care îl ascultăm astăzi, să ne determine să-ți dăm locul de cinste în viața și în familiile noastre, în așa fel încât cu oricine am venit în legătură, oricui am deschide ușa să te vadă pe tine, să te iubească așa de mult, încât să fie cucerit de dragostea și de frumusețea ta. Amin.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 Și să Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Luca, la capitolul 12, din care vom avea astăzi pentru început versetul 37, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Citesc versetul. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că El se va încinge, îi va pune să-și la masă și se va apropia să le slujească. Recunoaștem aici cuvintele Domnului Isus cu privire la așteptarea, la felul de așteptare a Lui a venirii, a Lui a doua. Aceasta este adevărata fericire, să fi treaz pentru Dumnezeu, să te scoli și să deschizi ușa inimii ca să intre înăuntru atunci când bate El.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 În altă parte, la Ioan 14, cu 23, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Unde se află Dumnezeu? A fost întrebat odată un credincios simplu de către un necredincios care se credea un om învățat. Acesta a răspuns. Dumnezeu este acolo unde e lăsat să intre. Vedeți, așa este și cu Domnul Iisus când va veni a doua oară. El vine numai la cei care l-așteaptă veghind și care au ușa descuiată. Ei sunt adevărații fericiți pentru că El, mirele lor drag, va intra în casa vieții lor și se va încinge ca să le slujească. Veșnicia va fi o masă fericită, un ospăț necurmat cu vinul nou al dragostei și cu bucatele gustoase ale adevărului. Deci spune Domnul Isus să fiți ca niște oameni care așteaptă, așteaptă pe stăpânul lor, ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind. Noi, copiii lui Dumnezeu, care am făcut un legământ de bunăvoie cu Domnul Isus, avem un viitor strălucit pe care îl așteptăm cu o nădejde vie și de aceea suntem fericiți. Credința în Hristos suportă orice, dar nu poate suferi pesimismul adică descurajarea și teama zilei de mâine. Credincioșii Mântuitorului Isus sunt oamenii viitorului, de aceea sunt dujmanii deznădejdii. Când ai ce aștepta, ești un om fericit. Un bogătaș, înainte de a muri, și-a calculat zilele de necazuri, dezamăgiri și suferințe, care erau atât de multe, încât nu i-a mai rămas nimic pentru viață. Văzând rezultatul, a zis, mor fără să fi trăit. Găte, la vârsta de 80 de ani, a spus amărât că în toată viața lui nu poate aduna la un loc nici măcar 14 zile de adevărată fericire. Spunea el, era rostogolirea veșnică a unei pietre care voia să fie mereu ridicată. Eruditul Alexandru de Humboldt a mărturisit următoarele. Disprețuiesc pe oameni! Prevăd că urmașii noștri vor fi încă și mai nefericiți decât suntem noi. Întreaga viață este o imensă absurditate. Cea mai mare fericire este că ne naștem cu capul sec. Un alt filozof, Schopenhauer, a rezumat filozofia lui pesimistă în expresia aceasta. Viața nu-și poate purta poverile. Toți oamenii fără Dumnezeu, oamenii care n-au credință în Domnul Iisus Hristos în jertfa și venirea Lui, sunt oameni ai dăznădejdii și ai întunericului. Ei nu cunosc fericirea și pacea. Gândul veșniciei fericite îl are numai credinciosul, numai acela care prin credință și pocăință a scăpat din robia păcatului. Credința privește în viitor și vede răsărind soarele unei vieți fericite și veșnice. Domnul Iisus spune deci, ferice de robii aceea, pe care stăpânul îi va găsi, cum? Veghind la venirea lui. Vedeți, dumneavoastră, nu-i destul să crezi în venirea Domnului Isus, ci trebuie și să o aștepți, veghind cu mijlocul încins și cu făclia aprinsă. În cea mai veche capte creștină, după Noul Testament denumită Învățătura celor 12 apostoli, scrie așa, Privegheați pentru viața voastră, Candelele voastre să nu se stingă și coapsele să nu le descindeți. Fiți gata, căci nu știți ceasul în care Domnul nostru vine. Adunați-vă adeseori cerând cele ce se cuvine sufletelor voastre, căci nu vă este de niciun folos timpul credinței voastre, dacă în cea din urmă clipă nu sunteți desăvârșiți. Foarte adevărat zice și Sfântul Chirir al Ierusalimului în următoarea expresie. Să nu te bizui numai pe faptul că ai candelă, ci trebuie să și o păstrezi aprinsă. Să strălucească lumina ta înaintea oamenilor, ca să nu fie hulit Hristos din pricina ta. Iată ce spune Sfântul Antonie cel Mare. Zice el, să ne păzim sufletul pentru Domnul, așa ca și când l-am fi căpătat drept garanție. Domnul Isus ne spune în versetul acesta, ferice de robii aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Dacă așteptăm pe cineva, ne îndreptăm ochii spre partea de unde ar fi să vină, ca femeia care se uită spre mare când așteaptă pe soțul ei să vină cu vaporul. Desigur că noi care așteptăm venirea Domnului Isus vom privi spre cer și gândurile noastre vor fi la locul de unde vine El. Dacă însă lucrurile ne stau pe inimă, aceasta este o dovadă, că venirea Domnului nu are putere și influență asupra noastră. Dar femeia bună nu stă în nelucrare pe marginea mării și așteaptă vaporul, ci își pune casa în rânduială în vederea întoarcerii soțului ei. Deci trebuie să vegem, dar nu oricum, ci cu mijlocul încins, făcându-ne datoria pentru că atunci când va veni Domnul nostru, să nu găsească vreo neglijență la noi și să ne mustre pentru slujba noastră. Dacă cunoaștem fie cât de puțin făgăduințele Lui, putem să arătăm că îl așteptăm prin faptul că păzim poruncile Lui. Să fim credincioși în cele mai mici lucruri și în cele mai mici părți din oră. În felul acesta așteptăm cu adevărat pe Domnul nostru. Într-o scrisoare mai este mult de scris dar loc pentru scris mai este puțin, atunci începem să scriem mai mărunt. Uitându-ne la scurtimea vieții noastre și la multele lucruri care mai sunt descrise pe tablele ei, trebuie să facem multe lucruri într-un timp scurt. Aceasta ar fi cam același lucru cu a scrie mărunt. Nici o zi fără un rând este o bună lozincă pentru un adevărat creștin. O viață folositoare este cât un la de mână.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 Atât de mic este locul nostru încât trebuie să îndesăm, iar ceea ce este deprisos să lăsăm la o parte și să umplem locul numai cu ce este însemnat și anume foarte însemnat. Așa așteptăm cu adevărat pe Domnul Isus, care vine curând. Doamne, dacă este să trăiesc mult sau puțin, aceasta este treaba Ta, dar ajută-mă ca atâta vreme cât trăiesc, să trăiesc mult. Tu poți să-mi dai o viață din belșug plină de tot ce este sfânt pentru slava ta. Amin. Legat de aspectul acesta, de a trăi mult într-un timp puțin, într-un timp scurt, vreau să amintesc că Domnul Isus, care a lucrat trei ani și jumătate activitate publică, a făcut așa de multe lucrări, a lucrat atât de mult în lucrarea lui Dumnezeu, încât Apostolul Ioan ne spune în ultimele versete din Evanghelia sa că dacă s-ar fi scris toate cele câte a făcut Domnul Isus în acești trei ani și jumătate, aproape că nu s-ar găsi loc pe pământ unde să se depoziteze toate cărțile. Cum? El a știut să trăiască în tot timpul în deplină dependență și ascultare de Tatăl, așa după cum El însuși ne spune deseori, spre exemplu, amintesc un singur loc, în Ioan 5, 19, spune adevărat, adevărat, vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine însuși, ci El face numai ceea ce vede pe Tatăl făcând. Iată deci, dacă vrem să trăim și noi cu eficiență, să trăim, așa cum zice mult într-o viață scurtă, Trebuie să învățăm să trăim în tot timpul într-o viață cât mai lepădată de noi și cât mai de plină ascultare și atârnare de Dumnezeu. În felul acesta, viața noastră, cât ar fi de scurtă, poate să aducă un mare folos lui Dumnezeu și într-o viață foarte scurtă putem să facem lucrări mari, minunate și veșnice. Iată ce spune Domnul Isus în continuare, în versetul 38 de la Luca, capitolul 12. Citesc. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robi aceea, dacă îi va găsi Hai Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Niculiță, autorul acestor meditații, asupra acestui verset. În împlinirea planului său, Dumnezeu nu se călăuzește după vremurile știute de noi, ci El are vremurile Lui și când ele sosesc, se împlinesc făgăduințele Lui. Straja a doua sau a treia din noapte, despre care vorbește Domnul Isus aici, sunt măsurători omenești, dar Dumnezeu își are timpul său, în care cuprinde și timpul nostru. La vechii evrei, noaptea era împărțită în trei străzi. Mai târziu însă, sub stăpânirea romană, noaptea a fost împărțită în patru străzi, și anume, de la șase până la nouă seara, de la 9 la 12 noaptea, de la 12 până la 3 dimineața și de la 3 până la 6 dimineața. Fie că va veni în straja a doua sau a treia, Domnul vrea să-și găsească credincioșii săi veghind. Despre prima și a patra strajă, Domnul Iisus păstrează tăcerea. Faptul își are explicația în aceea că, Venirea sa nu va fi prea devreme, dar nici prea târziu. Nerăbdarea nu este astfel justificată, iar lipsa de grijă care gândește că el ar putea veni poate în straja a patra va fi dezamăgită. În schimb, Domnul vine în timpul celor două strești de mijloc, atunci când dispita de a cădea în somnul cel mai adânc este mai puternică. Venirea Domnului va zăbovi mai mult decât s-ar aștepta și săi. Este posibil ca ea să aibă loc în cea de-a treia strajă, în ciuda tuturor așteptărilor. Un rob adevărat, care este totdeauna gata, nu pierde niciodată dorința arzătoare după arătarea Domnului său, care va veni la vremea lui. După toate semnele, noi ne aflăm din plin în straja a treia din noaptea omenirii, și Domnul nostru, care a zăbovit să vină, este chiar la uși. Au trecut veacuri, multe veacuri de când Domnul Isus și-a anunțat venirea. Și n-a venit încă. El n-a venit, dar trebuie să o spunem. Nici așteptarea lui n-a fost adevărată așteptare. La începutul bisericii creștine, credincioșii au așteptat venirea Domnului Isus, dar ei au ațipit și au adormit de-a binelea. Credincioșii au devenit tot mai călduți și mai somnoroși și, la urmă, au încetat să mai aștepte venirea Domnului. Iată, trăim astăzi momente serioase, poate cele mai serioase din istoria omenirii. Și Domnul, care este gata să se arate, vrea să-și trezească biserica sa din somnul nepăsării, ca să fie gata pentru întâmpinarea lui. El nu vrea să ne găsească dormind. De aceea întrebuințează toate mijloacele ca să ne trezească. Chiar și acest program de radio face parte din unul din mijloacele folosite de el, prin care pe toți ascultătorii care și-au făcut timp să ia aminte la el, vrea să-i anunțe că venirea lui este aproape. Aproape toate semnele vremii lui s-au împlinit. El este aici și așteaptă numai trezirea noastră la adevăr. Am putea spune că nu noi așteptăm pe Domnul, ci El ne așteaptă pe noi. Vrea să ne trezim ca să nu ne găsească dormind. Înțelegem noi oare suficient de bine lucrul acesta? O, Domnul, să ne ajute! Iată ce spune Domnul Isus în continuarea acestui gând, la versetul următor, 39, de la Luca 12. Citesc! Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ceas, va veni hoțul ar vechea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Vedeți dumneavoastră, adevărul lui Dumnezeu trebuie știut bine și trăit bine dacă vrem să facă rod bun în viața noastră. Să știți bine, spunea Domnul, numai ceea ce este știut bine aduce cu adevărat folos omului. Ca să știm bine, trebuie să învățăm bine, să ne uităm cu băgare de seamă la tot ce este în jurul nostru, să cercetăm în adânc totul. Ceea ce nu se știe bine, aduce încurcătură în viață. Deci, Domnul să spune așa, să știți bine, că dacă ar ști stăpânul casei la ce va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Venirea Domnului va fi prin surprindere ca un hoț care vine când nu te aștepți. Adevărul acesta trebuie să știe bine orice credincios al Domnului Isus, și știindul să vegheze în continuu. Noi nu știm ceasul în care va veni Domnul Isus mirele nostru, de aceea trebuie să fim treji mereu și să fim gata în orice clipă. Dacă stăpânul casei își păzește casa în timpul nopții ca să nu-l jefuiască hoții, cu atât mai mult trebuie să fie preocupat ucenicul de a nu pierde ceea ce aduce Domnul Isus și să vegheze cu atât mai mult, întrucât nu știe când va veni el. Credinciosul este ca o sentinelă. Prima datorie a sentinerei este vegherea. El trebuie să observe precis orice mișcare. Frații mei, să veghem cu mare grijă asupra tuturor mișcărilor noastre, să nu îngăduim vreunui gând străin să intre înăuntru și să o tulbure, mai presus de orice să ne păstrăm pacea pentru că numai dintr-o stare de pace putem să credem bine, să iubim cu adevărat și să alergăm spre țintă, fără șovăire. Într-o stare de pace putem aștepta cu adevărat pe Domnul Isus, mirele nostru drag. Dacă suntem mireasă, atunci stăm în așteptarea mirelui care vine. Așteptarea aceasta se învață zilnic. Numai credința știe să aștepte cu adevărat și să nădăjduiască fără întrerupere și cu foc. În versetul următor, versetul 40, Domnul Isus încheie gândul acesta în felul următor. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În fiecare zi și în fiecare clipă, iubiți ascultători, trebuie să fim gata. Acum să fim gata. Amânarea este hoțul timpului, zice un proverb. Venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Să curățim lentila telescopului credinței noastre și vom vedea deslușit acest adevăr. Din pricina depărtării, stelele se văd ca niște puncte luminoase, ca niște scripiri. Tot așa și noi avem o slabă înțelegere a lucrurilor dumnezeiești și înrăurirea lor este mică asupra noastră pentru că suntem departe de ele. De aceea avem nevoie de credință de acest Telescop al harului lui Dumnezeu, care aduce aproape lucrurile lui de noi. Câte vreme Dumnezeu este socotit departe de noi, nu este nici temut și nici cinstit cum se cuvine. Câte vreme venirea Domnului sus este depărtată, noi nu așteptăm și nu ne facem gata. Dacă ne gândim serios, vom vedea că un mic spațiu de timp poate să ne despartă de veșnicie. În timp ce Dumnezeu este mai aproape de noi, decât sufletul și trupul nostru. Dacă pentru lucrurile acestei vieți se folosește microscopul ca să le mărească și telescopul ca să le apropie pe cele depărtate, trebuie să folosim și noi credința ca microscop și ca telescop, după cum e nevoie, ca să vedem lucrurile dumnezeiești așa cum sunt ele. Domnul Isus vine, este chiar la uși, să privim prin telescopul credinței și vom vedea că așa stau lucrurile și apoi să ne facem gata. Și voi dar fiți gata, spune Domnul Isus, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Îndemnul este limpede, fiți gata. Domnul Isus nu dă acest îndemn lumii, ci îl dă credincioșilor săi, care au intrat prin credință și pocăință în legământul său. Lor le dă el porunci și îndemnuri cu privire la viața cea nouă din Dumnezeu, lor, copiilor lui, le sunt făcute minunatele făgăduințe ale unui viitor fericit și veșnic. Ei sunt mirea sa care așteaptă venirea mirelui din cer. Iubiți ascultători, cu acest gând minunat, și anume gândul la așteptarea venirii Domnului Sus, anunțăm încheierea programului L-170 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul așteptării Domnului Sus însă abe de acum începe mai intens decât oricând. Domnul să ne ajute și să facă din noi așteptători febrili ai venirii lui. Amin!